Калювата голова острова Хортиці, що високою горою піднімається між двома широкими половинами Дніпра, давно була Милосагайдачному. Бо взагалі на всьому великому Дніпрі немає чарівнішого місця. Треба гадати, що під час перебування Січі на острові Хортиці проти голови її на лівому березі Дніпра у дубовому гаї Сагайдачний мав власну хату, бо і досі та місцевість, де був гай, зветься Сагайдачним. У тому гаї, що вироблений тільки біля 1908 року, була біля Дніпра велика скеля, що і зараз зветься середньою скелею. А на версії тієї скелі лежав чималий довгий камінь, оброблений на турецьку софу, і той камінь, що року 1877 звався «Ліжком Сагайдачного». Певно, великий запорозький гетьман любив сидіти на середній скелі і любовати звідтєляна Січ на блискучий Дніпро та на причудовій скелі розкидані по навколо голови Хортиці. Проти Січі, в устій річки Середня Хортиця, що впала в затоку з піскуватими берегами, стояли за часів Сагайдачного всі запорозькі військові чайки. Тут же вони лагодилися і навіть будувалися нові. А це стверджується тим, що на цьому місці і зараз, коли весняні води змивають піски берега, з-під піску виглядають на світ Божий декілька чорних, як вугіль, але міцних, як залізо, запорозьких чайок. Виглядають іноді ревра чайок із пісків, устя річки Верхньої Хортиці, де тепер так звана царська пристань. Пробула Запорозька Січ на Хортиці недовго. Бо коли після смерті Сагайдачного почалися війни козаків з Польщею, запорожці, опасуючись нападу поляків на Хортиці, прийшли січчу на краще захований серед великого лугу острів Буцький або Томаківський. Славні походи Сагайдачного на турків та татарів високо піднесли славу козацтва. Чутка про запорожських козаків, що в'їдалися в саме серце бусурманського світу Стамбул, під той час, як інші народи Європи з їхніми великими арміями і флотами не насмілювалися вже про те і мріяти, розійшлися по всьому світу. І спілки з військом запорозьким почали шукати не тільки близькі сусіди України, Москва і Молдава, а й далекі, як італійці, німці і шведи. Та тільки польський уряд дивився на ту козацьку славу лихим оком – о, з одного боку походи Сагайдачного на Чорне море дратували турецького султана, і він, маючи Польщу за зверхника козаків, погрожував королю Живмунду війною. З другого ж, польські паней-магнати, власники українських земель, вимагали від короля, щоб той вгамував козаччину, бо селяни, їхні підданці під впливом козаччини не хотіли їм коритися і бунтувалися, або тікали на Запорожжя. Король Жигмунд був запеклим ворогом українського народу взагалі, а козаків, як оборонців українства і православної віри, ненавидів зокрема. Під впливом панських домагань він вислав на Україну комісарів разом з польським військом, щоб зменшувати кількість козаків і доводити українську людність до покори панам. Ті комісари вимагали від козацької старшини сагайдачно, щоб вони вирядили з війська всіх новоприбулих людей – щоб зменшити кількість козаків до одної тисячі, і щоб не сміли зачіпати турків. Щоб не доводити війни з Польщею, Сагайдачний дав обіцянку комісарам, що підпише згоду на їхні вимоги, та тільки не на всі, а поїде просити короля про зміну деяких пунктів умови. І таким способом отягував справу, сподіваючись, що тим часом підскочить якась війна, і козаки знову будуть потрібні Польщі. Поки ж війна минеться, то забудуться і ті комісарські вимоги. На цей раз воно справді так і сталося. Року 1617-го королевич польський Володислав, домагаючись московської корони, пішов на Москву з невеликим військом і опинився там в скрутному становищі, Бо й ті жовніри, що були при ньому, не діставши вчасно плати за службу, бунтувалися і навіть розходилися по домівках. Треба було королевича рятувати. І король змушений був звернутися до Сагайдачного, щоб зібрав якнайбільше козаків і йшов королевичу на поміч. Маючи надію, що за послугу козацтва польський уряд лишить козакам всі їхні права, Сагайдачний охоче почав скликати козаків, зібравши їх 20 тисяч, літом року 1618-го повів своє військо під Москву, поруйнував по дорозі Путивль, Єлець, Лебедянь, Шаць, Коломну і інші городи, Московські війська намагалися заступити Сагайдачному шлях та не спромоглося, і він, погромивши московських стрільців, прийшов під тушено, де в облозі стояв королевич. Визволені за блоги поляки дуже раділи Сагайдачному, і Володислав прислав йому коштовні дарунки, а військові козацькому подарував клейноди, булаву, крогву й бубни. Другого ж дня, після сполучення з поляками, Сагайдачний хотів захопити Москву раптовим ночним нападом, але московці, довідавшись про майбутній штурм, спромоглися одбитись. Проте козацьке військо так налякало московських боярів, що вони скоро з королевичем замирилися, віддавши Польщі Смоленщину і Сіверщину. Повернувшись з походу, Сагайдачний вирідив запорожців на Січ, городових козаків розпустив по домівках, Сам же поїхав у Київ клопотатися по просвітним та релігійним справам. Це було його помилкою, бо коронний гетьман Жолкевський разом з королевськими комісарами скористувався з того, що гетьман лишився без війська, і примусили його підписати згоду на те, щоб козаків лишилося всього три тисячі, а останні повернулися б у підданці до панів. Коли після того Сагайдачний поїхав на Запорожжя, козацтво зустріло його дуже неприхильно і хоч як шанувало його за славні походи, а не подарувало того, що він підписав умову з поляками без волі військової ради. Після дорікань військо Запорозьке скинуло Сагайдачного з гетьманства і обрало бородавку. Сагайдачний не образився з того, бо такі зміни в козаків були звичайним ділом – і передавши булаву бородавці, поїхав в Київ служити Україні тим шляхом, який мав найпевнішим. Під той самий час кінчалася будівля в Києві на подолі братського монастиря. І розпочиналася діяльність при тому монастирі школи. Попередня праця Плетенецького, Барецького і Сагайдачного не загинула даремно – Українське національне життя почало прокидатися, і Сагайдачний взявся своїми співробітниками додальшої боротьби проти латинства та спольщення українського народу. Після смерті православних владиків Львівського Балабана 1607 року і Перемиського Копистицького 1610 року король Жигмонт давав владитство тільки уніатам. І до 1619 року на всю Україну лишився тільки один владика львівський – Тисаровський, та і той добув владицтво тільки через те, що обіцяв королю перейти на уніатство, та не додержав тієї обіцянки. Зрозуміло, що коли на Україні були тільки уніатські владики, то боротися з латинством вже не було кому, і з того почався занепад православного церковного життя». Прибувши в Київ, Сагайдачний зі своїми спільниками завзявся відновити на Україні православну єпархію. І почувши, що повз Київ має вертатися в Туреччину патріарх Теофан, він закликав патріарха спинитися в Києві до престольного свята Печерського монастиря. І разом з іншими представниками православія почав просити, щоб патріарх посвятив для України митрополита і владиків. Теофан довго не наважувався цього зробити, опасаючись помсти католиків Креа Жигманда, і тільки після того, як Сагайдачний, що хоч і не був під той час гетьманом війська Запорозького, а все-таки держав під своєю рукою всіх українських родових козаків, взяв на себе відповідальність за безфеку для патріарха, обіцяв проводити його до Молдави з полком козаків – Патріарх згодився задовольнити прохання українців і висвятив за осінь та зиму 1620 року митрополита в Києві і п'ятьох владиків на українські і білоруські кафедри. Король Жигмант, прочувши про те посвячення, зволів всіх нових владиків захопити і вкинути в в'язниці, та Сагайдачний з козаками не пропустив того зробити і переховував всіх владиків по різних монастирях – Патріарха ж Теофана сам з полком у три тисячі козаків проводив аж до міста, бувши на Молдавському кордоні Нові владики, в числі котрих був і Борецький, поки що правили церковні справи по своїх єпархіях тільки потай Сагайдачний же вичікував такого випадку, коли козаки знову будуть потрібні Польщі, щоб домагатися в короля затвердження їх по єпархіях Обставини скоро справді почали складатися зручно до того. Турецький султан, роздратований вкрай новим нападом запорожців на царгород, що вони вчинили вже під приводом бородавки, і нападами поляків на підлеглих йому в ті часи угорців, послав на Польщу своє військо. І так погромив поляків біля Дністра під Цицерою, що сам коронний гетьман Жовкевський наложив там головою, а польний гетьман дістався туркам у Бранці. Після того погрому Польща опинилася в дуже скрутному становищі, бо готового війська вона майже зовсім не мала. Для того, щоб спорядити нове військо, не мало грошей, доводилося знову звертатися до козаків. З цього випадку і хотів скористуватися Сагайдачний, і року 1621 вирядив на польський сейм посла Лаврентія Деревинського, Клопотатися, щоб за участь козаків у війні було затверджено православних єпископів Які кривди терпіли тоді православні, можна собі уявити з тих докорів, що висловив Деревинський на сеймі польським сенатором Він казав, між іншим, так Як повножається в короні польський слава Божа за поміччю нововигаданої унії вже по більшості міст церкви запечатані, маєтності церковні попустошені, а по монастирях замість монахів худобу замикають. Через те діти сходять світу без хрещення, тіла мертвих вивозяться з міст без церковного обряду. Як стерво, люди без шлюбів живуть в нечистоті, не сповідаючись і не причащаючись світу сходять. Невже це не самому богові образи? Невже не помстить за це Бог? Перейдемо до інших кривд та утисків нечуваних. Чи то не кривда народові нашому, що, не кажучи про інші міста, чиниться у Львові? Хто грецького закону, не уніад, той не може мешкати в місті, ані торгувати на локті кварта, ані до цихів, не може бути прийнятий. Король хоче мати ледве ще не більшу половину війська од народу руського, а як цей народ буде заступати грудьми у державу, коли й надалі не буде задоволений в своїх бажаннях та домаганнях? Як ми можемо забезпечити собі спокій от сусідів, коли не маємо спокою поміж себе вдома? Та всі ті докори українського посла пішли на вітер. Сенатори і король були глухі до його промов і ні в чому не хотіли поліпшити становище православної віри. Тоді Сагайдачний разом з Барецьким та Владикою Курцевичем – поїхали на Січ умовляти запорожців, щоб не йшли на поміч польському війську, поки король не затвердить владиків. Під впливом промов Сагайдачного та запорожці дали клятву, що боронитимуть православну віру до загину, а проте, коли королівський посол сипнув грошима та надавав всяких обіцянок, запорозці не втерпіли, щоб не піти на війну, бо споконвіку мали війну з бусурманами святим ділом – Політика ж була їм незрозуміла. Скінчилося на тому, що запорозьке військо доручило Сагайдачному з Курцевичем їхати до короля клопотатися про ствердження владиків, само ж під приводом бородавки виступило поход до Дністра на допомогу Польщі. Поки Сагайдачний прибув до Варшави, король вже довідався про те, що запорозьці виступили з Січі, і не схотів ні в чому поступатися на користь як православній вірі, так і козацтву – у розмові ж з Сагайдачним обмежився самими тільки ласкавими словами, так що той ні з чим поїхав до козацького війська. Тим часом в війську настрій одмінився. Бородавці козаки дорікали, що не вміє керувати військом, і під час сутичок з турками стратив уже багато козаків. Коли ж Сагайдачний прибув до війська, запорозці зараз же скинули бородавку з уряду і обрали гетьманом Сагайдачного. Прийнявши булаву, Сагайдачний мав владу одвести козаків от Дністра і лишити поляків без помочі Доти, аж поки король задовольнить його домагання. Та тільки знаючи, що на 35 тисяч польського війська наступає сам султан Осман з величезною для тих часів силою в 300 тисяч турецького війська, він розумів, що таким вчинком віддав би польське військо на певну загибель, а саму Польщу разом з Україною на руїну. А вчинити так він мав за зраду, як Польщі, так і Україні. І через те український лицар обмежився тільки тим, що ще раз в листі просив короля задовольнити бажання козаків за їхню поміч у війні. Сам же, як почав гуртувати біля себе не тільки всіх козаків, а й тих, хто, не бувши козаком, хотів козакувати. Збирання козаків Сагайдачному дуже добре вдалося, бо на його заклики збіглися більше як 40 тисяч узброєного люду. З тією силою він і пішов за Дністр визволяти коробного гетьмана Хоткевича, що стояв під Хотином, оточений турками. Нападаючи на турків несподівано то в одному, то в другому місті, Сагайдачний зумів зчинити в турецькому військові розгардіяш і пробився до Хотина на велику радість полякам, що вже бачили свою загибель. Поляки тут дуже зраділи з приходу козаків що знали їхню звичку до війни з турками і татарами, їх воєвничий хист. Турки, з свого боку, теж мали козацьку силу за більшу сили польської і всю увагу звернули на те, щоб перемогти попереду козаків, а вже потім взятися до поляків. Вони рішуче атакували козацький табір, та не вважаючи на величезну силу бусурманів, Сагайдачний не тільки відгромив їх, а ще й сам почав чинити на них несподівані напади побив їх чати, залоги, окремі загони і навіть вдирався в самий турецький табір. На превеликий жаль, мало не спочатку боїв під Хотином, сагайдачного, що сам водив козаків у бій, було поранено кулею в руку. Вся козацтво з того зажурилося, гетьман же, ховаючись своєю раною от товариства, щоб не завдавати козакам жалю, водив їх у бій і надалі. Війна протяглася чималий час. Так що польські шляхтичі з значних родин, занудьгувавши за домівкою, без сорому потай тікали став, ховаючись у фури, що йшли за припасом. Козаки ж під залізною рукою Сагайдачного міцно стояли і билися, аж поки султан, побачивши, що нічого не вдіє, замирився з Польщею. Підходячи з Підхотина, поляки прославляли козаків і Сагайдачного, звучи їх збавителями Польщі, Сподіваючись, що так тепер дивиться на козаків і король Сагайдачний, повертаючись до Києва, послав до нього посланців з проханням, щоб за послуги козаків їм було побільшено плату, щоб дозволено було вільно жити по всій Україні в маєтностях королівських, духовних та панських, користуючись вольностями своїми, та щоб заспокоєно було віру православну. Тільки тепер козаки були вже непотрібні королеві. Сила ж їхня – лякала польського панства, і через те король, передавши Сагайдачному через посланців трохи грошей на лікаря, щоб гоїти його рану, переказав тільки, що волю свою з приводу козацьких домагань подасть через комісарів. Після того ж, як Сагайдачний розпустив козаків і повернувся в Київ,